Nem. fogom magam. Zokon benne? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem. Kejfel hey, Jancsi. Elég. Mi a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mi kérlódik már itt? vagyunk. Mint a leszakított haltokló virág, mint az ötmillió magyar, akit nem hallanak világ, Mint borba hullott mag, mi többé nem ered, a nem vigyázó ránk. Olyanok leszünk, mi is délkület, S bár a lényeget még nem értheted hol lennék boldog, ha, éltél, ha kifeszítenének S nem lennék játéka mindenféle célnál Jó reggelt! Ma a 2020 április 6-a hétfő van, egy perccel múlott 418. Ez a minden, amit az napról tudni kell vagy érdemes, a nézők, a hallgatók és egyáltalán valamint Fiala János reggeli 14 évvel nem felette is, csak igen korlátozott mértékben Való virtuális árbocskosárból való jelentése Én onnan jelentek, önök meg hallgatják és viszont jelentenek Tehát 2020. április 6-a hétfő van, és másfél perccel múlott reggel 4-8, ez a kétfej Jancsik. Verőfényben a hegyekből, ahonnan én indulok reggel, még 6 fok volt, itt a síkságon 8, azóta gondolom fenn a hegyekben van 8, és itt a síkságon nagyjából 10 fok van. <Szorítás> Ami a közlekedési helyzetet illeti, nem mérvadó és nem reprezentatív a felmérésem, de az elmúlt másfél hétben messze a legtöbb autót ma reggel tapasztaltam, miközben se korábban se későbben nem indultam, mint átlagban, vagy általánosságban, mint egyáltalán. A mai reggeli műsor kizárólag a miénk, az ég egyat a világán, semmilyen beszélgetés, megbeszélt interjú nem zavarja, meg nem, mintha egyébként ezek az interjúk feltétlenül zátonyok lennének a műsoromban. Arról beszélgetünk, amiről önök meg én akarok. Én egyelőre önökre hagyatkozom. 061-877-0877 A rádiózás egyik élő a szerint egy rádióműsor és egy tévéműsor is, csak az másfél leosztásban, három részből áll, zenéből, szövegből és csöndből. Egy tévéműsor pedig miből áll? Fényből, hangból és sötétségből. Most a tévéműsorban a sötétséget nem tudom garantálni. A sötétség kezesekben műszak hibát jelezne, de nem érzem magam elveszve, ha csak zene szól. Jó reggelt kívánok! Jó ház, István vagyok. Jó reggelt Fiala János. Miskorcol. azt szeretném mondani, hogy a miniszter nekünk volt, hogy ingyenes nyeres parkolás az egész országban. Hát ennek nagyon örülnek az emberek. Engem jobban érdekel ön, tehát az én igen. műsoromban mindenki egyes szám első szemében beszél, ön is, én is. Igen? Ja. Ön örül-e? Ennek? Mm. Hát ennek nagyon örülök, hogy ne örülnék, hát persze. Csak hát ennek a vazatában vannak egy kis gattok, ugye. Mert az önkordzáccolta elvették a Miskolc önkamányzattal, és elvették az autóadót, a súlyatot, ugye, akkor elveszik ezt is ezek az emberek, akik nézik ezeket a parkolókat, gondolom, hogy <köhem> elzavallják őket, nem lesz munkájük. Hát ez nem nagyon jó. Az a... jó, jó, rongozat, jó, de én azt túl. kérdezem öntől, ha megtisztelt a bizalmával is felhívott, hogy azért az ember általában nem úgy szokott gondolkodni, hogy hát egyfelől gondolkodik a miniszterelnök fejével, aztán gondolkodik a Biskolci önkormányzat fejével, hanem egy fejjel gondolkodik, az pedig az övé. Így aztán azt kérdezem öntől, hogyha az ön fejével gondolkodik, a sajátjával, akkor mire jut? Hát, hát erre, amire jutok, hát én nem tudom már, hogy mit mondjak erre az óta. Hát pedig mégiscsak valamiért telefonál, tehát tudja, ez egy olyan rádióműsor, én meg egy olyan pacák vagyok, aki szereti kiszedni a másikból azt, ami végül is őt foglalkoztatja. Hát igen, az is foglalkoztat például. Hát az is foglalkoztat. Hogy azért, én hogy nem kell fizetni, mert eddig fizettem 2000. Én ezt értem, de, de nézem most nem. itt a tévében is láthatja a némi fázis késéssel, eljátszom a mérleget, az egyik serpenyőben van az ingyenesség, a másik serpenyőben van az önkormányzat anyagi helyzete, hol álljon meg a mérleg? Hát ez a, ez a nagy nehéz dolog. De, De most akkor ezt el között. kell, hogy döntse, uram. Ön betelefonált vállalja a felelősséget. Hány éves? 67. 67. Gyereke van? A van 2. Hát akkor figyelj el, egy, 67 éves, két gyerekes felnőtt ember Miskolcról döntsön. El, hogy ért, hogy Önkormányzat, vagy ingyenes parkolás? Hát akkor akkor legyen az ingyenes parkolás. Eldöntötte. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok előtegészséget. Önnek is. Úr, én, én vállalom a felelősséget és csak a saját tevembe saját mondom. Az első az, hogy amennyibe igaz az a gondolat, hogy teher alatt nő és erősítik a pálma, már pedig ugyanannyira igaz, mint hogy a jó varátság alapja szigorú elszámolás. Önből nagyon erős nagy ember lesz, mert Ön most nagyon nagy teher van, ahogy látom a civila pályámban is. Hát, hát ne essünk túlzásba. Én nem esek túlzásba, én általában a földön szoktam járni, a következő kérdés, ami van, hát nyilván a bírós kapcsolatosan, szóval ezek, amik itt most megjelentek, ezek a, a megoldási javaslatok, vagy erőgyűjtés, ennek a nagy zöme egy porint, hát ez a, ez a parkolás ingyenessé tétele, ez egy hihetetlenül másság. Jó, másságos... akkor beszéljünk magyarul. Azt kérdezem Öntől, hogy Önt ez az izé, Végülis az izé a sokkal rövidebb, rövide, mint a koronavírus, ez mennyire aggasztja? Engem nagyon aggaszt. Egy tízes ez skálán ez mennyire? Ez tíze, tízre. Alapvetően az életét félti? Én nem, én nem féltem szerkesztő. Én hihetetlen biztonságban vagyok, ne értsem például. Akkor mitől félti? Akkor én mitől a, fél? Én a többieket féltem. De miért félti jobban a többieket, mint magát? Ő mitől szerinti? rezisztensebb? Hát nem tudom, hogy születésemtől fogva... Környezetemtől fogva, a életemtől, mit biztos, hogy rezisztens. De ő azt gondolja, hogy önt nem fogja a kardél? De a kardél de ez nem szóval fog. A kardél az fogja, de a koronavírus nem. Az nem. Az nem. És akkor, amit ezzel kapcsolatos, hát vannak, lesznek ezek a gazdaságérénkítő valamik, nem tudom, de itt előtte inkább az összefogásról. Itt a Gulyás miniszter úr beharangozta ezt a közös teherréselést, ami rendkívüli álságos ugyanis, hát most itt a pártokat, meg egyébként büntetnek, holott lenne egy, van egy nagyon egyszerű dolog, mindenki, aki magyar államkincstártól, tehát a társadalom pénzéből fizetést húz, 1 millió 1 forinttól kezdődően 50 kal adózik ebbe a közös alapba, és ez a százalék, ez mette egészen 80 ig És ezt teljesen egyedül találta ki? Ez teljesen egyedül. Gratulálok! Asy trees of rain Red roses too Nulla digit 877 0877 Bom me you már voltak a másik oldalon azok amelyek még nem What a wonderful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 Jó reggelt! Jó reggelt, Rabár Balázs vagyok. Néztem szombaton a műsort, amiben szó volt a statisztikákról. Igen. És ö, én csak arra gondoltam, lehet, hogy már más is gondolt erre, sőt biztos, hogy elegendő lenne jövőre, illetve jövő után összehasonlítani az elhalálozási adatokat mondjuk az elmúlt, elmúlt öt évvel, hogy az mennyire változott. Én nem tudom, hogy hamisítják e az adatokat, mármint ezeket a petegségi adatokat, de hát ez jutott eszembe. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Nem lehet hallani semmit. Háló! Jó reggelt. Jó reggelt. Lehet betelefonálni a böckerj feljöncsi de, de abba van. Abba vagyok. Ezt ugye úgy megy, hogy telefonál, valaki fölveszi, az én vagyok, és már ott is van célba ért. Csak meg ja? Jó, és akkor most beszélhetek? Hát általában ez így szokott lenni, de hallgathatunk is együtt, annak is van egy intimitása. Hát nem szeretnék hallgatni. Akkor ne hallgassam. Jó, akkor én azért telefonáltam, hogy szeretnék egy olyan erősítés adni az embereknek, hogy nem kell pánikolni, nem kell megijedni mert van ez a helyzet van most ez a koronavírus van ez a, ez, ez, a, ez a nagy helyzet de ha hiszünk a Jóistenbe akkor ő mindig megszabadít, mindig segít és nagyon jó lenne, hogyha az emberek nem, nem, nem a rosszra figyelnének hanem lenne hitük és mernének hinni a Jóistenbe ebben önnek teljesen igaza van, de mi legyen az ateistákkal? hát az ateistákkal mi legyen? hát ők, nekik is van Nekik is van lehetőségük hinni a jó istenben. Hát van, de ők megvan. alapvetően azért ateisták, mert nem hisznek az istenben. Hát akkor ez az ők saját privát problémájuk, és mi problémájuk mit van. Mi üzenek? Az, hogy mindenkinek a jó isten ott van az életébe, és ha ha hisz bárki a jó és mer változtatni és már erős lenni, akkor mindenki meg fog szabadulni. És ha most van ez a helyzet. Tudunk hinni abba, hogy a jóisten mindig. Tehát voltak háborúk, voltak világháborúk, és ha visszanézünk. Elnézést, de hány éves? Be... Elnézést, tőle, hány éves? Ilyen? 56. Rendben van, akkor semmilyen háborút nem élt még meg. Semmilyen járványt nem, nem élt. Hát akkor meg milyen tapasztalatról beszél? Hát nem a saját tapasztalatomról beszélünk. De azért nem ártana, beszél... hogyha az embernek a saját tapasztalata azért befolyásolná a témát meg a megnyilvánulását. Most, most, azt akarja, most azt akarja mondani, hogy ne higgyünk a Jóistenbe, hogy a én Jóisten Isten minden mindenről a legjobbat hozza Én nem ezt mondtam, ki. én csak azt mondtam, hogy ami a Jóistennek a Magyarországon volt háborúkra való hatásáról lehetne beszélni, abban ön nem kompetens vagyok kompetens, de hát most, most nem láthatom, hogy a, voltak nagyszüleim, voltak szüleim, értem, akik nagyon én jól a... kijöttek és túlírték. Én, én ezt értem, de én most önnel beszélek, és nem a nagyszüleim. Igen. ]vel. Így aztán őre hagyatkozom. Tehát én maximálisan tiszteletben tartom az ön hitét, csak azokat a mondatokat, amelyek túlmutatnak az ön életén, azokat kicsit záró jelesítem. Ja, zárójelesíti. Zár, Kicsit. Tehát én megértem, én megértem válást, én megértem megalázást, én megértem olyan házasságot, amit. Én ezt értem, be, ezt a koronavírus mondták, járványjal nem beszélünk. Azért Igen? az ember az egyéni problémáit, a társadalmi problémáktól tudja megkülönböztetni. Tehát az önvállási problémái, és az, ami most Magyarországon van, én ezeket egy lapon nem említeném. Jó, ja, hogy nem említeni. És akkor ön például mit javasolt? Na, hoppá, háló, mit javasol ön? Mivel akkor mindenki féljen, mindenki jegyen, mindenki menjen tönkre? Elnézést, ezeket ön mondja, én ezekkel kapcsolatban meg se nyilvánultom. Én arról se beszéltem, hogy pánik hangulat van. Ön mondta azt, hogy a pánik hangulat ellen a legjobban hit. Én erről nem beszéltem Ez szócs, eddig hallgattam önt. Na, hát akkor meg, akkor meg miért nem lehetne erősíteni, miért nem lehetne elmondani az embereknek, hogyha sikerült, hogyha egyszer sikerült, fog sikerülni még egyszer, még egyszer, még egyszer. De mi az, ami már egyszer sikerült, asszonyom Hát mi az? Mi az? Mindig sikerült, a világ mindig kijött minden rossz helyzetből. Igen. Akkor meg? Mi az, ami nem sikerült? Hát az áldozatok. Hát az áldozatok. Tehát most, most, most nem mondhassuk, most mi... Most lehet, hogy, hogy rosszat mondok, de hát most érti, nem örökéletet örök tületünk. Hát én, én, én ezt értem azt, hogy én maximális, én ezt értem, én azt tudom mondani, hogy az ön optimizmus hát egy tízes skálán tízesre értékelem és a hitét maximálisan tiszteletben tartom, és itt nagyjából véget is ér a mi közös platformunk. Jó, oké. Jó, köszönöm szépen. Hát még én. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Önnek is. A fiala a műsorába szeretném. Abban, benne van. Benne vagyok? Ön nem megy nehezebben keresztül a tűfoká, mint az előző hölgy, aki telefonál, bent van. Oké, okay, rendben. De már ott van. Viszont. A fiala úr, ha szeretnék beszélni. De vele beszél, az Isten ágya már meg. Jó, rendben. Viszont hallások. 061-877-0877, bármilyen témában. A szó átvit értelmében az önöki vagyok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Salgó Tarjánból! Jó reggelt! Fiala úr, tessék ide figyelni! Szerkesztő úr! Figyelet! Ez a koronavírusról kapcsolatosan szeretnék beszélni. Tegyek! Most ingyenesítheti Budapesten a parkolási lehetőséget. És Algotarjában is? Algotarjában is, itt a mi, or, mi országunkban. És arról szeretnék egy pár szót mondani, hogy az egészségügyben akkor miért nem lehet lépni, ha ilyen nagyot léptett a. Kormány, Elnézést a parkolásnak, parkolás, az ingyenessé tételét. egészségügyben is egy nagyobbat lépni. Elnézést, de, de, de, e figyelj, ne, de figyelj, itt a mi kettő túl. halljuk egymást, tehát hogyha egyfolytában beszél, az azt jelenti, hogy befogta a fülét. Azt kérdezem, hogy ami a parkolásban való nagy lépést illeti, az hogyan gondolja az egészségügyben mégis? Hát az egészségügyben is kellett volna lépni ekkora... De mit, könyörgöm, nagyobb. hogyan lehet egybevetni a parkolás ingyenessé a bármilyen lépéssel az egészségügyben? Hát az egészségügyben is lehetett volna lépni, mondjuk példaképp nem 500 ezer forint bruttót adni, hanem valahogy beépíteni valamennyi összeget az egészségügyi dolgozóknak abból a szempontból kifolyólagosan, hogy nem Na, maradjunk ebben ez az, az abból a szempontból kifolyólagosan, ebben benne volt az egész beszélgetésünk. Abból a szempontból kifolyólagosan, pont. Egyfelől van az 500 ezer forint meg beépítve, Másfelől megvan az ingyenes parkolás. Véletlenül se gondolják azt, hogy nálam van a köve, mert ha valakinél nincs, nálam biztos, nálam csak megértési problémák vannak, de azok nagyon jelentős számban, de mindenkivel próbálok zöld ágra vergődni, már amennyiben ez a kifejezés bármit is mond. Közben, akár hiszik, akár nem 6 perccel ámul az fél nyolc, Az idő az röpül Odaként az idő egyre melegebb, gondolom Salgó Miskolcon és Budapesten is Ez a kejfejjancsi minden Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes A nézők, a hallgatók és Fiala János közös műsora, amely 14 éven a nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Ma egymáséj vagyunk, arról beszélgetünk, vagy nem beszélgetünk, amiről akarunk. 061 877 0877 És ha valaki elfelejteni a telefonszámot, az bekapcsolja a Spirit TV-t a nem tudom, hogy is csatornán, és látni fogja egy kejfejancsi 361 877 0-877. Valóta egy pasas is, arról megfelelkezhetnek. Jó reggelt! Erőszényes, jó reggelt! Kívánok. Önnek jó, és Haló. Figyelek. A Szombaton a civila az egyik beszélgető partnő a Bódis Kriszta volt, uh -huh. akik ön úgy mutatott be, mint az országéről átismeretett. Nagyon szimpatikus volt a, a hölgynek a hozzáállása és az az elhivatottsága, ahogy beszélt azokról a rétegekről, amik ugye azt lehet mondani, hogy minden helyzetben, mint ebben a mostani különleges helyzetben, és teljesen a perifériára szorul. Így van. Így megjegyzésem lenne, hogy furcsának találtam azt, hogy a többi beszélgető partner is, mikor a Christopher e -hát ezzel kapcsolatban elmondta a véleményét, és majdnem azt lehet mondani, hogy segélykiáltást segélykiáltása hangzott el, nem igazán álltak mellé, vagy reagáltak úgy, ahogy ezt az ember elvárhatná. Talán már mindenkinek a a van ez a téma. Nem, ez, ez egy nagyon jó megfigyelés, amit mond. Egyrészt abban, ahogy reagálnak arra, amit a Kriszta mond, és nem, tehát most, ha egy kicsit, kicsit elvonatkoztatunk a konkrétumokról, csak arról az érzékenységről, amit ő megjelenít, akkor abban az a távolságtartás, amit az ember mutat a megnyilvánlását tekintve tőle, abban van valami védekezés. Tehát ahogy rutinból minden, mindig ugyanarról beszélünk, és próbáljuk elkerülni azt, amivel vagy dolgunk van, vagy amitől félünk, akkor általában úgy viszonyulunk azokhoz az emberekhez és azokhoz a témákhoz, mint a Búd Kriszta, ha pedig valaki annyira kitartó, mint ő, akkor azért elkezdődik egy viszonyulás, és azért én azt vettem észre, hogy a pulaitól kezdve a Duronelli Péterre, aki egyébként közel sem annyira érzéketlen, le, mint amilyen szikár, és a Mihály Péter is azért mutatott affinitást az iránt amit a Kriszta képviselt, az pedig, hogy ez az ország mennyire szolidáris, az, hogy ez az ország mennyire mutat felelősséget a szó szoros értelmében, az átvitt értelmében, a gondolataiban, a leszakadt rétegek iránt, az koronavírustól teljesen függetlenül is megéljük, hát még most, amikor az irhánkat mentjük. Ez teljesen így van, de én ö, azt, azt kívánom az ilyen bóris Krista, ö, rossz a kifejezés fél emberek. De értem, amit most nem volt érthető. igen? Tartsanak ki a hitük mellett, és azt kívánom az országnak, hogy legyen több, még több ilyen ember, aki ezekért a az emberekért is hajlandó tenni, akar tenni, és tud is tenni. Egyrészt igazabban, másrésztről pedig hála a jó Istennek, hogy eljutottunk oda, hogy a Szlazsánszkival el tudom már érni azt, hogy akkor ilyen emberek is, mint amilyen a Krista legyenek, hiszen az elmúlt időben mind a személye, mind az a faj, tehát mind az, amit képvisel kevésbé volt reprezentálva a műsorban. Én remélem, hogy a koronavírus járványtól függetlenül is az a hang, amit ő képvisel megmarad, hát még hogyha az a gondolkodás is jobban beépül a hétköznapi gondolkodásba, amit ő hoz, függetlenül attól, hogy téma szintjén korábban is jelen volt. Ez köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt! Amikor harmadszor is azt fogom mondani jó reggelt, és nem szólal meg, akkor elköszönök. Bocsásom, meg itt a baj csak az, hogy a mobilom nehezen adja a hangot. <gül> a most mobilja adja, adja nehezen, nehezen te... a hangot, vagy maga adja nehezen a hangot? Nem, ahogy, ahogy nyomkodom, a hangot be kellett állítanom, bocsásom, hogy egy Szóval megküzdött a mobiltelefonjával. Meg kellett küzdenem vele, igen. De legyőzte. Legyőztet, csillagom legyőztet. Figyelek. Hát kérem szépen. De most még valamit le kéne halkítani a háttérben, mert egyébként saját magát fogja hallani. Máris már máris. A helyzet csak annyi, hogy nemrég hallottam egy olyat a klubrádióba, mondja, nem fogok mindig válaszolni, ja, hogy nem igen, van. nem, nem, igen, és egyáltalán. Nem, igen. A klubrádióban hallottam azt, hogy Noszvajban, ahol tényleg egy üdülő van, ott olyat tettek, hogy a fa köré építettek élőfa köré faházat. Tehát a lépcsőn fölmentnek, és akkor abban ilyen lakhatók is faházat. Kérdem én önöket, hogy lehet az, hogy a Élő fák köré, ami hát tényleg egy zöld védelmi dolog. Tehát az örök zöld dolgokat így meggyalázni, mert én szerintem ez túlzás. Egyrésztről nem értem pontosan a problémáját, másrésztről, hogyha ez igazán érdekli, akkor két eset van. Vagy felhívja a noszvajt, vagy megkeresi a klubrádiót. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt kívánok. Na én vagyok? Ön van. Nagyon Na, szeressük a műsorát, Fiala úr. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon évekveszítő. Azt is nagyon Ottam szépen. megy meg ember. Megmondom a szüleimnek ha találkozom velük odafönn. Jó. Minden, amit mond, az úgy van. De ezen kívül... Elképesztő állátása van mindenre. De valami másról, ami nem én vagyok, arról fogunk beszélgetni, vagy csak rólam lesz szó? Igen úgy jó, ahogy van, a kínai vírus. Ez, ez, ez kínai? Ez a vírus. Mi a baj a vírussal? Isten, Isten majd segít minket. De hát Isten mindenben megsegít bennünket, nem csak a koronavírust illetően. Ön ő hol. ő a maga is. Én nagyon igyekszem, én egyfolytában vigyázok rá. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Na jó. jó reggelt. Jó reggelt kívánok. <kül> uh. Orbán Viktor korábban az inger küszöbére hivatkozva két történet is nagyon vitatott, és hát törvényeken keresztül rendezték is. Viszont egyszer már beszéltünk az Küszöbb problémájáról, és engem továbbra is az én ingerküszöbömet sérti. Ez a bizonyos 150 milliárdos kommunikációs kiadás, amiről egy mukkot sem beszélnek arra, amikor összerakják a azokat a forrásokat, amivel segít. Tartok tőle, hogy ez a 150 milliárd azért az most egyrészt nem annyi másrészt könnyen lehetség, ez be a 150 milliárdban most bekerül mindez a kommunikáció, ami egyébként van. Én azért akkor exponálom egy kicsit a, a hívek felé, hogy ez így van. A másik dolog azért kicsit arra ment. Én megnéztem a <kül> halálatsi statisztikákat 2018 és 2019-ben, és durván olyan napi-napi 350 fő Halál eseteket lehet kiolvasni ezekből a statisztikákból. Na, csak azt akarom mondani, hogy, hogy, és egyáltalán tudom, hogy morbid ez az összevetés, de tulajdonképpen én ezen keresztül nézve a, ennek a koronavírus statisztikának a halálozási arányait nem látom életveszélyesnek. Nyilvánvalóan ez, abba, ez is benne van, hogy vigyázunk. Elnézést, ő statisztikus? Találunkra. Nem ő statisztikus. De akkor mi alapján hasonlítja össze? Milyen adatot hasonlít össze Mivel? Én azzal hasonlítom össze, hogy ket, csak 2018-ban... Okay, honnan tudja, hogy ma Magyarországon hányan halnak meg? Ért? Ön azt tudja, hogy hányan halnak meg koronavírusban. Az, hogy hányan haltak meg tegnap, az honnan tudja? Nem tudom. Akkor mit hasonlít mondom. össze, mivel? A 2018-ban és 2019 1 egy napra jutó halálozási esetekről beszélek. Értem, és egy... azokat megnyugtatónak találja 2020-ban. Én nem, még csak nem is megintatásról beszélek, hanem azért ezen érdemes elgondolkozni. Min? hogy Hát, hogy, hogy tulajdonképpen egyenlőre még, hála Istennek, nem annyira veszélyes az elvalázás. Elnézést, a koronavírus nem 2018 és 2019-ben van. Hogyan tud összehasonlítani olyan adatokat, amelyek semmilyen aktualitást nem mutatnak? Én azt gondolom, amit ezzel a De akkor tettem. az nagyon jó, de akkor nem kell engem fölhívni. Tehát elég kimenni a space-ba, és ott elmondani. Ez egy kis hely, az se biztos, hogy más befér. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra. Jó reggelt! Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy... Orbán Viktornak ezért a tehatalom, hogy mindjárt ö, intézkedjen, hogy elveszi az önkormányzatoktól a pénzt. Eddig nem volt neki elég zarolni az önkormányzatot. Most tényleg mindent, az égvilágot... Álljunk meg egy pillanatra. Köszönöm, Igen? hogy felhívott. Én azt kérdezem öntől, független attól, hogy milyen szavazó. Egyáltalán nem érdekel, hogy milyen szavazó. Ön hogyan tekint most a miniszterelnökre? Tehát mit lát benne? Lát egy olyan embert, aki az ország átvitt értelmében főorvosa. Látja-e benne azt az embert, aki gondoskodni akar a hazájáról? Vagy kit lát benne? Egy zsarnokot. De ezt megelőzően is zsarnokot látott benne? Igen, igen de most meg főleg. És azt látja, hogy ez a zsarnok, aki korábban volt, ez ugyanannyira zsarnok. Most koronavírus járvány idején, mint korábban volt. Most sokkal jobban, mert ne, nem törődik csak az ő maga Fideszes embereivel, tehát ő az országnak az embere lenne, mindenki a millió emberé, de ő neki csak az a környezet, az, az van másról nem törődik. Jó, de, ami az, de elnézést, ami az önkormányzatokat illeti, az épp úgy érinti a Fideszes vezetési önkormányzatokat, mint a nem Fideszes vezetési önkormányzatokat. Én ezt elhiszem, de elég nehéz helyzetben helyzetbe vannak. Miért kell még őket zsarolni? Ők tegyenek bele több pénzt, vegyék el a sporttól meg. Nem tudom, minden szóval ez... A sporttól most nem történt. tudják elvenni, mert ott most éppen nincs költés. Illetve hát valamilyen költés valószínűleg van a fenntartásból adódó, meg talán fizetések is vannak, de hogy azoknak az összege, az jelentőse vagy sem, azt nem tudom. Minden esetre azt látja, hogy amit a miniszterelnök tesz, az... De az hogyan tud a fideszeseknek kedvezni, hiszen az, amit ő tesz, abban nincsenek megkülönböztetve fideszesek a nem fideszesektől. Tehát amennyiben jót tesz, akkor mindenkivel jót tesz, ha pedig rosszat tesz, akkor mindenkivel rosszat mert, tesz. Mert a fideszeseket eddig telenyomta pénzzel, hogy legyen itt mitől intézkedni, de a nem fidesesek meg rettenetesen zarolja. Mm -hmm. Ez az véleményem. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Szeretnék érdeklődni, hogy Kínából a repülőgéppel meghozták ezeket a egészségügyi felszereléseket. És azt szeretném ezzel kapcsolatosan mondani, hogy mikor lesz ez szétoszva a kórházaknak országos szinten. Tartok tőle, hogy ez már megtörtént. Köszönjük. Tartok tőle, hogy ez már megtörtént. Megtörtént? Hát én nem úgy látom a híradások, hogy ez megtörténne. És mennyiben látta az ellenkező? Mert a nővérek is panaszkodnak, ugyanúgy az orvosok is panaszkodnak, hogy nem, nem nagyon sok fölszelés érkezett hozzájuk ezekből a dolgokból. Azt -e. Az kiadja rá rengeteg pénzt, ráadásul -e. Kínából jött ide talán ez a vírus, mihozzánk is, Európa szerte, ott már ugye megszűnőde van, nálunk most, most tetőzik, Úgyhogy. Elnézést ö, nálunk egyáltalán nem tetőzik most. Ez mit szólni? Válaszolnék, hogyha hagyná. egy egyrészről nem tetőzik most, hanem csak később fog tetőzni. Másrészt a miniszterelnök világosan elmondta azt, hogy lehet ebből a maszból annyi, amennyi csak el tudunk képzelni. Az is kevés lesz majd akkor, amikor eljön a zenit. A zenit idején lesz ez elsősorban az egészségügyi személyzet számára kiosztva, és akkor sem volt teljes mértékben megbizonyosodva a miniszterelnök arról, hogy ez elég lesz. És még azt szeretném kérdezni a szerkesztő úrtól, hogy ezek a hajléktalanokhoz, akik kint élnek az utcákon, a Budapesten, meg a nagyobb városokban, ezekkel, ezekkel mit tudnak csinálni az egészségügyi dolgozók? Vagy Abba tudják őket szállásolni, vagy elreparálni olyan helyekre, ahol tényleg orvosi vizsgálatokra kerülnek. Erre külön nem tudok önnek válaszolni, ezzel kapcsolatos ismeretem nincs több, mint önnek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a vagyok és nem tudom, hogy e a kiala műsorban? Ez az. Aha, a mondtadom. Persze. Na, csak egy kis áttekintés. Azt nézem, hogy... Akkor jó, mert egy kis van, nem is kicsi. So, nézem, van a vírus térképet, és arra jöttem rá, hogy minden területnek van egy ilyen központi vírusos, úgymond vírusos területe, É, és ha megnézem jobban azokat a népeket, akik ott laknak, ők eléggé nyitottak mindenre. Szóval az olaszok és a spanyolok is, meg ezek is. Na most Ruhánról nem tudok semmit, de New York szintén utcán él életét. Na most, ha ebből kiindulva egy ilyen isteni nana újlengetés lenne, nem tudom, hogy ér érted, de nem tegyezzük egyébként, Igen. hogy mire gondolok. Most akkor megfizetek az embereknek ezek után, hogyha vége lesz ennek a járványnak, hogy ilyen közel kerüljünk egymásnak, és tudjuk japánosan hajlongjunk, vagy, vagy mi lesz a jövő szerinted? én a magam részéről egyelőre szeretnék eljutni a jövőig, tehát én saját magamat úgy tekintem, mint a Boris johnson -t. ma még miniszterelnök vagyok a műsoromban, holnap este pedig kórházban leszek, tehát egyelőre szeretném ezt túlélni, aztán, hogy mi lesz utána, azt, azt meg majd meglátom. Én azt látom, ami a jelent illeti, hogy ugye öt azok magas hőmérsékleten jönnek létre, olyan hőfokon, ahol az alkotó elemek megolvadnak. Hogyha érthető az, amit mondok, én ezt a hőmérsékletet jelleg nem érzem. Illetőleg, ha megvan a hőmérséklet, akkor azt az olvadást, ami az embereket illeti, azt nem érzem. Én azt érzem, és nem véletlen mondom, hogy érzem, mert alapvetően az érzékeim működnek, és utána jön az eszem, és ez mindig is így volt. Én azt érzem, hogy az emberek ellenállnak, megpróbálják ezt az egészet valahogy maguktól távolítani. Orbán Viktorról beszélnek, mindenféléről beszélnek, Istenről beszélnek, és magukról beszélnek egyelőre a legkevesebbet. Ha nagy baj lesz, és ezek szerint még nincs nagy baj, akkor magukról fognak beszélni. Akkor azt fogják kiabálni, Faludi, hogy segítség. Nem tudom, hogy nagy baj lesz, mert mi annyira, annyira ö, ridegek vagyunk egymással. De ez a ridegség ö... pontosan annyi ideig tart faludi, amíg el nem jön az olvadáspont. Nem éltünk meg még faludi olvadáspontot az életünkben. Nem volt ilyen élményünk. Tudom, hát se neked, Erről hát, van szó. Azért mondom neked, hogy ez itt Te most elvileg van. elhozhatja ezt. Ha nem hozza el, akkor megmarad Orbán Viktor, megmarad egy csomó olyan peremfeltétel, amely mind olyan, mint a kínai fal, megvéd bennünket az élettől. De mi mondjuk szeretjük Orbán Viktorot, ez a vissz és minket megvédett, mert ha nézem a akkor a kis pöttyök azok ilyen Orbán Viktorokból áll, ahol nincsen, nincsen vírus. Hát mondjuk ez a, az ördogán, talán a kivétel, aki eddig volt, de de ahol, ahol mondjuk nyitottak az emberek, mint az olaszok, a spanyolok, még az angolokat is ö, ide vettem. hát ott igazság szerint ö, azt látom, hogy egy tombol a vírus. New York. Hát csak reménykedjünk nem abban, van. hogy ez a teóriád lesz helytálló, és Budapest nem lesz New York. Őszintén kívánom. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jüreget kívánok, Füle Bocsánat, egy kicsit be vagyok rekedve. Marka Jó, vagyok. Meg. meg szeretném köszönni a csütörtök és pénteki beszélgetéseket. A lachman Tamással történt beszélgetése volt igazán a legmegfelelőbb számomra. Volt alanyállítmánytárgy. Voltak olyan, illetve egy beszélgető partner, amit ha a hallgató lett volna, vagy a néző lett volna, kinyomott volna. Ugyan nem kérdeztek, kedves Féjala úr, de ha most megkérdezné, hogy mitől félek jobban a már itt lévő vírustól, vagy ami utána következik, akkor én attól a bizonytalan, nem tudom mitől, ami utána fog következni, attól jobban félek már. Mert ha elvisz, akkor elvisz. Én már háromszorosan túl vagyok azon a veszélyeztetett korosztályon, aki még talán nem hülyült el. Én 195 de... éves? Hát, hú, hússzal kevesebb. Ahhoz képest egész fiatalos a hangja. Nagyon szépen köszönöm a kedvességet, de most nem úgy akarunk egymásnak. Szóval, de, milyen másra... de milyen bizonytalanságtól fél, ami majd a, a korona... Nem a attól, amit nem tudom, hogy mi lesz. Ö, anyagilag... De mennyiben nagyobb a félelme a koronavírus járvány utáni világtól, mint, mint volt azt megelőzően? Igen, igen, az már itt van. Vagy túléljük, vagy nem. De mitől számára, tart? Akkor egyes szám első személy. Vagy túlélem, vagy értem, nem. Értem, de mitől mindez, tart? A, a nem tudom mitől. Attól, amit nem tudok. Jó, Attól de ez, tart... elnézés, ezt, elnézést, ezt megértem, de ez mindig így volt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nagyon jól aludtam ma reggel, így el is aludtam. Figyelj, akkor nagyon irigyellek. Az operatőr is nagyon rosszul aludt, én is nagyon rosszul aludtam, mind a ketten cserélnénk vele, Géza. Na, ma így volt elfáradtam tegnap a a kertben. Ban meg, Na, hogy oké. nem láncfűrészeltem tegnap, ezt elcsesztem. Mát, szóval hogy azt lehetnénk, hogy volt-e már a szóval parkolásról? Rengeteg. Uh -huh. Szóval én most itt a 9. keredben állódtam, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy fognak nekem a büntetni. A múlt héten 8 óra egy perckor. Nem büntethetnek, mert rendelet született, tehát ha bárkit megbüntetnek, akkor azt nem kell befizetni. Akkor meg arra lesz-e kíváncsi hogy, hogy igaz lesz -e, hogy most tényleg nem lesz parkolóhely, mert ugye valannyit tiszténe vele nyívatkoztat, hogy kétszer adni parkolás van kiadva. Az utóbbi napokban arra, hogy könnyű volt, hogy parkolni a Bakástér környékén. Tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy kinek lesz igaza. Oké okay, a kicsit örgkén novella voltunk, de Istenem van ez így. Sok szó esett a parkolásról. Ha ez most egy klasszikus kejfejancsi lenne, akkor azt mondanám, hogy én néztem azt a videót, amit közé tettek Orbán Viktorról, aminek a végén aláírta a rendeletet. Igyekszem magamat nagyon jól kifejezni. Ott Orbán Viktor arcán volt egy olyan pajkosság, amire én ha rendező lettem volna, azt mondtam volna, hogy főnök írd alá, de ne legyen ott ez a pajkosság. Az a pajkosság számomra két dologról szólt. Egyfelől, hogy egy jó dolgot, egy jó dolgot döntöttem el, és segítek a népemnek abban, hogy kevesebbet közlekedjenek tömegközlekedésen és könnyítem az ő helyzetüket, hogy ne fizetni. Ez egy tízes skálán tízesre pozitív. És benne volt az, amit a fővárosi önkormányzat vezetése és a fideszes ellenzék az elmúlt hetekben folytatott. A fideszes ellenzék arról beszélt, hogy vezessék be, a főváros vezetése pedig azt mondta, hogy nem. És ebben a pajkos kifejezésben benne volt az, hogy én ezt a küzdelmet most átmenetleg eldöntöttem. Én nem mondom, hogy ez egy tízes skálán egyes, de ez egy olyan mosoly volt, miniszterelnök úr, amit én ennek a papírnak az aláírásánál nem mutattam volna, ha másért nem csak azért, hogy a fiala minimálisan se érthesse félre azt a mosolyt, amit egyébként boldogan lát az ön arcán. Uff, én beszéltem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Jó reggelt! Siklózsi vagyok Balatonfűszörről. Érdeklődnék, hogy az atv nincs egy szerelője, aki a képújságát rendbe tenné? Mi a baj a képújsággal? Hát nincs képújság. Nincs képújság, és máskor volt? Na nem, már jó napok óta nincsen. Az ATV-nek volt saját képújságja? Igen. Utána fogok érdeklődni. Minden telkületek annak érdekében, hogy legalább megtudjam, hogy miért. Ha egy sor van kírva, tehát én, de az is rosszul, és akkor tovább nincs képújság. Mi van kírva? Hát az, hogy mit tudom. Szár, aztán kész. Sajnálom, utána érdeklődöm. Jó, köszönöm. Nagyon kérdve. szívesen. And I love you. vagyok, egy másodpercsel adásban adhatlak semmi extra nincsen, csak valamit kérdeztek. Megengeded? A, a, a műsorú is, vagy a a, hogy a Igen, azt mondták, hogy nem működik, és ami ki van írva, az is rosszul van kiírva, és már hetek óta nem működik. Most én még soha nem találkoztam az ATV-n akkor megteszed? Nem állítanám neked, hogy ez a legfontosabb, de hogyha a hallgató vagy a néző erre kíváncsi, akkor ez tökéletes lesz. Nagyon szépen köszönöm. További jó reggelt. Szia! Ezerre rajta vagyunk azon, hogy a képvisággal mi a helyzet. Nekem a parkolással ez a problémám. És sose gondoltam volna azt, hogy a parkolás így válik politikai kérdésé. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a... Előzőbb teleotánakkal szeretnék válaszolni, hogy például a, a, ez, ez az egész Magyarország olyan mint egy család, és hogy, hogy az emberek nem tudják megérteni, hogy az ő érdekükben van az egész létrehozva és törvénybe hozva, hogy tartsák be a szabályokat. De most miről tetszik beszélni elnézést? Hát például az, hogy most az emberek egyszerűen nem bírnak magukkal is, és mindenféleképp nem hiszik el, hogy mennyire súlyos. Nem tartják be azt. Elnézést, ha nem konkretizálja, amit mond, akkor én azt nem értem. Jó, maradjunk a... abban, hogy visszahív. Átgondolja, visszahív. And has a heart, and it's for something. So sick and tired of seeing things as they are Horses are just horses And their manes aren't full of fire The fields are just fields And there ain't no Lord And everyone is hidden and everyone is cruel 061-877-0877, 6 8 óra. A just a wish, the time can't dissolve. Kívánok. Jó reggelt kívánok, fia Laúr. Én. Deák László vagyok. Jó reggelt. Ar arról szeretnék beszélni, hogyha lehet, a parkolásról. Figyelök. Idáig mindig az volt, hogy lehetőleg ne menjünk mindenfelé kocsival. Végre jobb lett Budapesten a levegő, hogy nem mászkál mindenki kocsival. Ugye most nagy összevisszaság lesz bent a belvárosban, akik állnak. Ez gondolja, más. hogy nagy lesz? Igen, mert az emberek most majd kocsival fognak menni. Büdösebb is lesz, ez egy dolog. De nem fognak parkolót találni, körözni fognak, ahogy az előtti. Nem lenne érdemes egy napot bevárni? Hát lehet, hogy érdemes. Akkor várjuk be. I can hear the mighty roar. Én, amikor a miniszterelnök pajkos arcáról beszéltem, akkor abban nem volt kalkulálva, hogy egyébként a parkolás maga hogy alakul. Abban az volt kalkulálva, hogy eldöntöm azt. Abban benne volt az, és elnézést kérek, határozottan elnézést kérek a hasonlatomért, mint amikor a Harrison Ford az Indiana jones amikor az Arabai Jatagánnal össze-vissza lenget, akkor fogja a pisztolyát és lelövi. Remélem nem voltam a keleti nagyobb mértékben féléhető. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Éva vagyok. Jó reggelt. Fia Laur? Én. Annyit szeretnék mondani, hogy tehát nem lekora. Párt függőségre való tekintet nélkül más nem tudunk tenni, köztején is, hogy megbízzunk az egyszer miniszterelnökünkbe. Ebben teljes mértékben igazolva? Mert, mert így, így nem lehet dolgozni, tehát már így idézőjelben mondom. De egy dolgot így... ne felejtsen el, az, hogy meg kell bíznunk és hogy ez sikerül-e, ez két különböző dolog? Igen, de hát úgy nem sikerülhet neki. Tehát a. Az Elnézést, első lépés... itt két ember van. Egyrészt van a miniszterelnök, meg itt van ön. És az önben való igyekezet, hogy mindazt, amit a miniszterelnök tesz, abban ön higgyen. De sajnos, vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhuzandó, egy ilyen szituációban is megmarad a kétkedés. És ezt nem kell szégyelni. Hát bennem is megvan a kétkedés, de próbálom magam meggyőzni, hogy amit ő tesz, az jónak kell lenni. Ebben önnek igaza van, de nincs más megoldás. az, hogy nincs hát. más megoldás, abban önnek igaza van, mert jelenleg nincs alternatívája annak, hogy ő a miniszterelnök, de az, hogy ő megbízik benne, és az, hogy nincs alternatívája, az nem jelenti azt, hogy tíz esetből ön ő tízszerből csendönt. De akkor is bíznunk kell benne, hogy ő bölcsendönt, mert, mert, mert hát ez a helyzet, tehát na, a kétkedés az megvan ettől függetlenül, de a bizalomnak meg kell lenni. És bizony... Köszönöm... Jó, ja? van. hát ha nem akar tovább beszélni, tudomásul veszem? Beszél. Valaki majd adjon nekem tanácsot koronavírus járvány idejére, vagy azon kívül, hogy a kétkedésemmel mit csináljak Én egy folyamatosan kétkedő ember vagyok, de nem a miniszterelnökben kétkedem, hanem saját magamban ha valakinek erre van gyógyszere, akkor az küldjelbe, hátráv életemben ezt kipróbálnám, de nem elsősorban azért, hogy ne kételkedjek a miniszterelnökben, hanem hogy magamban ne kételkedjek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt a probléma szerintem főleg az, hogy határidő nélküli, felhatalmazása járványjal kapcsolatos volt, hogy akkor miért uh, van a, a Nemzeti Galéria Spittmáriának a két épület megszavazása. A nemekláp... Elnézést, azzal ugye tisztában van, hogy ön hetet, havat, szezont, fazont, kavar, mindent, ami csak létezik? hát akkor tisztába kéne vele jönni. Nevezetesen az a törvény, amiről ön beszél, nem része a rendeleti a szabályozásnak, amit a Városligetről mond, az tételesen nem igaz, amit pedig Schmidt Máriáról mond, az tételesen igaz, de az majd akkor fog bekövetkezni, hogyha egyébként azt a parlament elfogadja, és annak éppen semmi nincs a koronavírus járványhoz. Egyébként minden jó reggelt kívánok! Akkultus István vagyok, jó reggelt! Szia, a Halló? Figyelek! Kérdezzed a gyógyszert, és te magad szoktad mondani a megoldást is. El kell tudni választani a fontos a fontos talantól. Tehát az, az ember örökké kétked, azt szerintem teljesen rendben van. Attól, mert elválasztod a fontos a fontos talantól, akkor a kételkedés nem szűnik meg. Ezt mondtam, ugyanezt mondtam én is. Kételkedni kell örökre ettől még el kell tudni választani a fontos a fontos Talontól. Ebben egyébként... igazad van, ez a kettő, ez fegyd független. Ez nem gyógyszer alkételkedésre. Tehát amiről beszélsz, az két külön dolog. Az egyik az egyik felvonásban van, a másik a másik felvonásban van. And anyway, I told the truth And I'm not afraid to die And the mercy seat is a-glowing And I think my head is smoking In a way I'm hoping to be done With all these looks of disbelief And eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway, there was no proof You're get You back. Jó reggelt kívánok, Pécsi vagyok, és azt szeretném mondani, hogy én is egy ilyen kételkedő beteg vagyok. Szerintem ez egy olyan betegség, a kételkedés, amivel együtt kell élni. De a, a, kételkedés a kételkedés miért lenne betegség? Akkor nem betegség, ez együtt jár az élettel. De ez az egy nagyon fontos vagy dolog, hogy betegség vagy nem betegség. Tudod azt jól, hogy nem virág volt, virágos köntösét viselte, és aki látta meg szerette. Nem most a dalban egy lány, lehetett volna más is talán, lehetett volna mégsem az lett, mert a kilátott félreértett. Ebben az egészben az a legjobb, hogy. Ebben az idléslemezben nem az az idléslemez, valamit én fel akartam tenni, mert ez a nehéz az út lett volna, de ez nem az. Vitetten áll a hervadel már. Akar bárki más énekelni? Egy öreg király. Vitetten áll a hervadel már. Találtam én egy szép tudod, Jó reggelt! Jó reggelt, Különöm. Én a tévéműsorban szeretnék... Abban van. Kérdezni. Benne van. Abban vagyok. <gül> <gül> Köszönöm szépen. Én kisztelen kis becsülöm az egészségügyi dolgozókat, hiszen így dolgoztam. De azt szeretném kérdezni, hogy most a miniszterelnök úr nagyon nagy felajánlást tett neki, és hogy a szociális áldozatban dolgozók, azok az emberek, akik napról napra, kétről hétre Értem, hogy a fékos emberekkel élnek együtt. Tehát őket gondozzák, velük vannak reggeltől estig 12 órás műszakot. Tökéletesen értem a kérdését, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én csodálkozom, hogy a miniszterelnök úr az egészségügyben dolgozóknak adott fizetésemelést, hiszen a pénteki interjújában megmondta, hogy a legnagyobb teher a papokon van, azután jön a katonaság és a rendőrség, és az orvosok vagy a harmadik, vagy a negyedik helyen szerepeltek. Én nem tudom, hogy az egyháznak lehet-e fizetésemelést adni. Ebbe bele gondolni, mert nem szeretnék olyasmit mondani, ami nem arról szól, hogy én kételkedő vagyok, hanem arról, hogy hülye. Na most az a helyzet, hogy elmegy a kugli egy estebe berugni, mert a. Elmegy a kugli, egy este berugni, mert mert az ez a kugli ki a kirincs, fából, ott el, doldozik, azt. A fejében ez így volt, jól. Van az éjben a munka bére, és akinek nincs van téze. Az ígja az és felszabadítja az öntudatát. Jó reggel, kívánok! Jó reggel. Figyelek. Hát, fél óra szeretné. De belebeszél az a helyzet, már, már bekövetkezett ez. Hát az a helyzet, hogy minden rosszban van valami jó. Nem mondja. Én, ne, én nekem ugyan most nincs autóm, de ezt már rég meg kellett volna csinálni az, hogy az önkormányzat ilyen alapon pénzeket az idáig a maximális jellentelenség volt. Oké, okay, rendben van ezt majd beszéljen meg a korábbi vezetéssel, amely egyébként ezzel teljes mértékben egyetértett, tehát maga a döntés a van összefüggésben, és nem azzal, hogy maga a szisztéma van rosszul kitalálva. Én elég régóta dolgozom együtt önkormányzatokkal, azt, amit ön mondott, még egyetlen önkormányzat és egyetlen állami vezetés sem mondta. Várom azt, hogy mikor lesz miniszterelnök. Jó reggelt kívánok! Ha-ho! Halló, Kárpáti De? Sándor vagyok. Jó reggelt! Katolikus pap. Jó reggelt! És azt szeretném mondani, hogy nem kapunk fizetésen, is. Azt árulja el nekem... Uh... Én nagyon tájékozatlan vagyok, és ha tájékozatlan vagyok, azt nézze el nekem. Ön egyébként hol teljesít szolgálatot? Hát jelenleg fóton. És mióta katolikus pap ön? 50 éve. 50 éve. És ön hány éves? 70 talán? hogy annál is többen? Hát több mint <laughs> 70. Kérdezhetek világi dolgot? Persze. De nem kötelező válaszolni. Tehát ahogy a filmekben van, az amerikai filmekben, semmire ne válaszoljon, amire egyébként ügyvédje jelenlétében se válaszolna. Kérdezzem. Azt mondja meg nekem, hogy egy pap fizetése, az hogy alakul? És nem a zsebében turkálok, Istenmens, de semmilyen ilyen szándékom nincs. Tehát ö, azt kérdezem öntől, hogy a világiak olyanok, mint én, azok nagyon sokszor az ő társadalmi megbecsültségüket az anyagiakban vélik felfedezni. Jól, rosszul, valószínűleg jelentős tévedések vannak. De egy egyházi embernél, mint önnél, ez hogy alakul? Egyrészt konkrétan, részről pedig a fizetéshez való lelki visszagyulásáról vagyok érdeklődő. Hát a püspökségek megszabják, hogy hány év munkaviszony, után mennyi a fizetés. Most ezt én konkrétan nem tudom, hogy általában mennyi, mert én jóval kevesebbet kapok, mert kisegítőrel vagyok. Tehát itt 55 000 forintot kapok. A püspökség ezt kiegészíti 55 ezerrel. És van Ilyen öregségi állami nyugdíján, ami 67 ezer forint. Egyébként ez időarányosan alakul, és egyébként nincs benne semmilyen differenciáló elv? Időarányosan alakul, és nincs benne differenciálás. Maga a püspökség ebbe semmilyen módon nem szól bele, hogy az ő lelkészeinek a fizetését differenciáltan állapítsa meg? Hát, de hogy nem, hát ők szabják meg, hogy a hívek adományaiból mennyit vehet föl a pap. Tehát az egy külön kassa. Már mitől külön? Hát a fizetésétől. Nem. Hát a, a fizetést azt a hívek adományaiból kapjuk. Tehát amennyiben a híveknek nincs adománya, abban az esetben fizetés sincs? Hát akkor nincs. Tehát a hívek adománya nélkül elnézést a fogalmazásért önnek felkopna az ála Igen. Elnézést a tájékozatlanságomért. Tehát én súlyosan... Oké, rendben van, csak nem szeretném, ha azt gondolná, hogy én itt viccelődöm, élek avval a lehetőséggel, amit egyébként csak egy tévés rádió műsorat, hiszen egyébként, ha megszólítanám önt, egyáltalán nem biztos, hogy válaszolna. Azt kérdezem öntől, hogy az ön saját maga tevékenységhez való viszonyulást mennyiben befolyásolja az anyagiak? Magyarul létezhet-e egy, egy lelkészt megjutalmazni anyagi, anyagiakkal, és ha igen, akkor az milyen hatást gyakorol rá? Hát például névnapon, születésnapon szoktak valami kis gyűjtést a hívek körében. Nem kötelező nem is mindenki ad. Ez körülbelül 40-50 ezer forint szokott lenni. Magyarul az állam és az egyház szétválasztásából adódóan, hogyha arról beszél a miniszterelnök úr, hogy a papoknak az áldozatvállalása van az első helyen, akkor hogyha akarná se tudne az ő anyagi helyzetüket koronavírus járvány idején megtámogatni. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljárt sokat segített. Még egy pillanat. Természetesen. Nem, nem gondolom, hogy rajtunk van a legnagyobb teher. Ez, ez nem igaz. Az egészségügyekkel van a legnagyobb teher. A maga módján, amit megint nem tudok ennél jobban kifejezni, imádkozik, értük? Igen. Még a betegekért is. Megtisztel, hogy betelefonált. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Minden jót. Sok szeretettel író ezt a... Megtaláltam azt a lemezt, aminek benne kellett volna lennie. Lak szeretettel írom, ezt agyának anyának maradok ő híve, maradok ő szinte híve. 061 877 0877. Kőszinte híve, maradok, kőszinte híve. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretnék, én már egyszer telefonáltam, de szeretnék újra beszélni arról a dologról, hogy én engem valószínűleg félreértettek, én azt szeretném volna megtudni hogy az egészségügyi kívül azok az emberek, akik tényleg mindent megtesznek azért, hogy a lehetőség meglegyen. Nem volt félreértve. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia, óra Én! Igen, Éva vagyok. Én voltam az, aki letettem a telefont. Nem akartam uh, udvariatlan lenni, csak helyt akartam adni másnak is, aki telefonál. Tehát én vetettem fel. Jó, ezt maradjunk a... abba, hogy egy kör egy menet. Én még nem tudom, hogy kezdjek hozzá. Én még nem tudom, hogy kezdjem el. Keresem a szót, keresem a hangot. Keresem a szót, keresem a hangot, Jóreget. Engem majd meg, keresem a szót, keresem a hangot, Jó Jóreget. Jó Ennek is. Akkor meg köszönni, mert ez a műsor, ez nagyon jó szóra Nagyon szívesen. Jóreget. Oly nagyon rád, rád, rád, idelekem, el nekem nem tudom mi az, mit érzek Én mindenben kételkedik. Na nézzük csak, azt mondja, nem tudja, mindenben kételkedik Miféle dolog ez? Ő is kételkedik? Én még mindenben kételkedem. Keresem a szót. Keresem a hangot. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok Hát azt hiszem, hogy média történelmi pillanatot értünk meg. Én még soha se tévédes se rádióba nem hallottam, hogy egy papod, ilyesmiről kérdezenek. És mi szerintem ezt nem is tudtuk. Hát látja... Én valójában az álmomat valósítom meg. Ha nem férjethető, annak idején volt a MESH című film. A MESH című filmben Donald Sutherland és Eliot Gould operálnak a koreai háború idején. Ők hadisebészek, és hát hihetetlenül élvezik a tevékenységet, miközben így emberi lábakat is kezeket dobálnak, de hát közben gyógyítanak. Tehát nekem a koronavírus járvány stratégiai partnerem, de nem örülök neki, nem arról van szó, hogy én élvezem, hogy vírus van egy hanem azt élvezem, hogy a foglalkozásomat üzhetem, egyrészt tájékoztathatok, másrészt szórakoztathatok, harmadrészt ez az egész annyi energiával feltölt, hogy a szeretteimnek is tudok valami pozitívat nyújtani, és nem vagyok akkora kreté, mint egyébként. Jó reggelt! Várj, várj, egy kicsit kicsit Jó reggelt! Jó reggelt! A ford mújsorvezetei tanulhatnának öntől, fiatal úr. Isten ments, hogy tőlem bárki itt az atv tanuljon. Mégis az hiányzik. Hozzá! Jó reggelt kívánok! Viszont halásra. Keresem a, Keresem a hangot. Keresem a szót. Jó reggelt kívánok! Ahó. Na jó, amíg megtalálja a hangját, addig énekelek az Amikor Én Még Kisrál a című dalból. Jó Még annak a filmküzeumban együttértő vettem jegyet, ez egy hatalmas film volt. A másik, hogy két dinkos mosoly volt a főni arcán amikor sátor a jó helyre látogatott, azt látta? Láttam, igen, láttam. Na, de hát nekem mind a kettő, hogy mondjam, nem volt szimpatikus se a parkolási aláírásra, se amikor a fejelenti a van, azt mondom, jót a titulós kapu önnek. Igen. Hogy, igen. De ott is volt egy ilyen kikacsintás a kamera fele. felé, és amikor aláírta, akkor is volt, és ez kicsit ilyen Hatásladás? Nézze, e, válaszolok a magam őszintem módján. Na, az, betűnt. ami a miniszterelnökben benne van, az minden vonatkozásban bennem van, akkor, amikor csinálom ezt a műsort. De egyfolytában figyelem magam, hogy az a félreérthetőség, amit ön megfogalmazott, és amit én is megfogalmaztam vele kapcsolatban, az az én mosolygásomban, az én hangsúlyaimban, az én viselkedésemben ne legyen jelen, és ha jelen van, akkor utól a kritikát gyakoroljak. Igen, Ez a különbség ő megteheti, de, hát ön megteheti ez de ő nem. A státusszából adozó. Nem, ebben óriási téved. Az ő státusza, az mindent lehetővé tesz. Az ő státusza egy kiemelt helyzetű kejfejancsi. Van kejfejancsi, van kejfejancsibb, és van legkejfejancsibb. Ami nem azt jelenti, hogy szeretnék miniszterelnök lenni. És ami nem jelenti azt, hogy ő jó kejfejancsit tudna csinálni. nulla 877, -877. egy nyolc meg gondolod máskor majd, hogy kinek mit hiszel. Igérd meg mindig, mikor gondolsz le, mellettem leszel. Mondd, hogy többé nem hagysz el. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt önnek is! Maga mit gondol a koronavírusról? Hogy rossz dolog. Második kérdés? Nincs második kérdés. Jó reggelt, azért ez az engem nagyon elszomorít, hogy a miniszterelnök úrnak a mosolyát figyelik egy folytába. Azt hiszem, ennél sokkal fontosabb dolgok is vannak ebben az országban. Félrejött, itt senki sem a miniszterelnök mosolyára figyel. A miniszterelnök mosolyára, mint mellékjelenségre figyel. Mindenki arra figyel, hogy mit csinál. Őn ha hát azt gondolja... figyelni, amit igazán csinál, és nem pedig negatívan értelmezni minden mozdulatát. De semmi olyan nem fordult elő ebben a műsorban, amiben minden mozdulatát negatívan hát kísértük nem ebben a műsorban, hanem a civil civilapályán is mondjon egy olyan dolgot, ami félre lett értelmezve. hát én megmondom őszintén négyen ültek ott. Elnézést itt telefonált egy pap, aki azt mondta, hogy nem a papokon van igen, a leg... én nagyon örültem, hogy ez a pap betelefonált, mert pontosan arra volt válasz, amit ön előtte föltett, hogy a papok fizetésében nem menne bele, és erre megszólalt a telefon, és a pap fölhívta önt, és elmondta oké, okay, de közben hogy elmondta, hogy nem van. rájuk nehezedik a legnagyobb igen, nagyon helyesen mondta, oké, okay, akkor a miniszterelnök mondta, úr miért mondta azt, hogy Oké, okay. még mielőtt tenni. ön ki akarja találni az én gondolataimat, szemben én velem, aki én egyáltalán nem óhajtam kitalálni az ön gondolatait. Ez a nagy különbség kettőnk között. Jó kívánok! Jó reggelt kívánok, Németh Sándor vagyok. Hát igen, ez az, hogy nem a mosolyára kell figyelni, hanem az, hogy megy a harca az önkormányzatól minden állunkban lehetetleníteni. El akarják, lehet, lehet. Ma már nem tudom. Ki El mondani. akarják lehetetleníteni, nézzék. Az, ami most van, abban ugye azt lehet tettenie. A harc megy, és nem az, Tü -türelem, hogy. Türelem, türelem. Elmondom, hogy én erről mit gondolok. Erről én azt gondolom, hogy amit a miniszterelnök úr tesz, abban semmi kifogásolni való nincs. Azt ő jelleg felhatalmazás alapján megteheti. Én azt gondolom, hogy miután ma és holnap nagy horderejű bejelentésekre kerül sor, akár ezeknek a nagy horderejű bejelentéseknek a részeként is elhangozhatott volna Például az, ami a parkolással kapcsolatos, de nem, ő ezt külön hozta meg, biztosan tudja, hogy miért, így hozta meg. Én azt gondolom, hogy fel se tudom tételezni egyébként, hogy egy miniszterelnöknek vagy egy főpolgármesternek mennyi dolga lehet most, és ezt a legnagyobb tisztelet hangján mondom. Elképzelésem sincs, és maximálisan meg vagyok róla győződve, hogy mind a ketten, és még nagyon sokan mások természetesen felelősen viselkednek. Ugyanakkor tudom azt, hogy az én munkám talán nem, de én egy jelentéktelen pont vagyok. Ugyanakkor a miniszterelnök vagy a főpolgármester tevékenysége független attól, hogy a miniszterelnök tevékenységében, illetve a főpolgármester tevékenységében csúcsosodik ki, az mégis egy közösségi tevékenység. Sok ember érint, sok emberrel konzultálva születtek meg a döntések. Ami a parkolást illeti, abban például lehetséges lett volna talán egy olyan előzetes konzultáció, amely előzetes konzultációban ugyan nem hagy kétséget a miniszterelnök úr afelől, hogy ezt a döntést mindenféleképpen meg fogja hozni, de lehetővé teszi az ellenvélemények elhangzását, adott esetben abból valamit figyelembe is vesz, és nem jön létre az a diotómia, hogy egyik oldalon a miniszterelnök, a másik oldalon pedig az önkormányzatok. És abban sem jön létre az a diotómia, hogy az egyik oldalán az ellenzék önkormányzatok, a másik oldalon a kormánypárti önkormányzatok. Nincs kifliben önkormányzati és állami, és nincs önkormányzatban kormánypárti és nem kormánypárti. Én egyébként, ha Budapesten közlekedem, nem tudom permanensen azt, hogy melyik kerületben vagyok. Ennek következtében nem tudom permanensen az sem, hogy a piros lámpa, amit mutat nekem, a jelzőlámpa az egy fideszes piros, vagy pedig egy ellenzéki piros. Én csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy talán ezt a döntést egy előzetes konzultáció után lehetett volna meghozni, ami előzetes konzultáció után nem lett volna azaz kommunikációs kép, mint ami bennünket itt most az elmúlt órákban fogadott. Könnyen lehetséges, hogy van, és még nagyobb valószínűsége van annak, hogy tévedek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Figyelek. Az előbbi betelefonáló hölgy szeretnék hozzászólni, amit mondott. Figyelek! E, olyan e, magas szerkesztő úr, hogy akinek valamiféle igazat mond, vagy akármi, vagy elutasítsa, vagy belefolytsa a szót. Belefolytsa a szót az emberbe. Ki? Úgyhogy köszönöm szépen. Ki folytsa bele? Való, a bal székbe. Viszont hallás. Viszont de én nem folytattam bele. Én egyébként semmilyen székben nem vagyok, valójában teljesen tisztában vagyok. Alapvetően állni szeretek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Önnek is. Halló. Halló. Jó reggelt! A fiala úr? Én! Elnézést! harold. Jó reggelt! Jó reggelt! Miért ilyen bűnös bunkón viselkedik a telefonálókkal maga bunkó? Haló! Utána lerakta, az a feltételezés van bennem, hogy bunkó mondja bunkónak, hogy nagyfejű. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy hallott-e Toma László református lelkészről a most a mai napok, vagy most a mi napokban. A Isten tisztelete hangzott el a közszévében, állítólag én nem láttam a hírfolyamokból olvastam. Nem. Nem. Jó, ez volt a kérdés. a. Oké. Jó reggelt! Haló. Önnek is. Jó napot, hialó. Jó reggelt. Nagyon élvezik a műsorát. Köszönöm. Pedig most jó megkapta a magáért. Hát aztán nagyon. <gül> a múltkor nagyon tetszett, mikor mondta, hogy vitami hiányos lesz az egyik betelefonáló. Nagyon örülök neki visszaemlékezetre. Jó reggelt. Halló. Önnek is hogy Na ne. Tévébe szeretik hozzászólni. De tegye. Tehetem? Na No. Na. na. Szeretném. De könyörgöm, mire vár? fel, Jancsival szeretnék beszélni. De abban van. Ennél jobban De már szó. nem lehetne benne, csak a kikerül. Le, Igen. És le fogja játszani? Hogy játszanám már le, amikor élőbb. a egy nagy szar Jancsi. Elni... El Értem. Ön hallott már a hofiról? Nem szagolni. Tanítani. Jó reggelt. Bizt... Jó. jó reggelt. Jó reggelt. Kívánok. Üdvözlök, Piala úr. Hát nem. én már egyszer szóltam, egyszer valamit. Akkor nagyon jó, akkor ma már még egyszer nem is kell. Jó reggelt kívánok. Egykör, egy menet. Igen? Jó reggelt kívánok! Önök is! A parkoláshoz szeretnék hozzászólni. Azt gondolom, hogy legalább két hetebe kellett volna már vezetni Budapesten az ingyenes parkolást, és ez a két hét, ami eltelt... Jó reggelt kívánok! Valaki betelefonálnak külföldről, Bécsből, Prágából, New Yorkból, Rómából, hogy hogy van ez ezekben a városokban? De csak azok telefonálják, akik tényleg ott vannak, tehát telefontréfára nem vagyok vevő. Jó reggelt! Jó reggelt! Én gratulálni szeretnék a miniszterelnök úrnak, mert Lemenc sátorolja új helyre, hogy személyesen átadja a maszkészítőgépet a börtönbe. Honnan tudhatjuk, hogy azok a maszkok hova kerülnek? Vagy házán szintén bemutatták, hogy mennyi készüléket és eszköz adnak át? Elnézs most, gratulál vagy nem gratulál? Én csak azt kérdezem, hogy és az ország többi területére is személyesen elmegy átadni a maszk készítőgépeket? Föl fog hívni 061 0877 bizisten megkérdezem tőle. Azt is megkérdezem tőle, hogy mi történt az ATV-nek a képújságjával. Jó reggelt! Kívánok. Önnek is. Csak az is szeretnék hozzászólni, de gyorsan mondom, hogy én is tévedhetek, tehát a miniszterelnök lehet, hogy azért hozta ezt az új rendeletet a parkolással kapcsolatban, mert előtt a főpolgármester hozott egy olyan rendeletet, vagyis hoztak egy olyan rendeletet, ami azt abszolút nem vált le. Én ezt Elfügyető. értem, de ugyanakkor a BKK-nak a felügyelőbizottsága, tudtom, jól mondom, a szervezetet összeült pénteken, eh, hoztak egy döntést, függetle attól, hogy nem volt ott a főpolgármester. Tehát én azt gondolom, hogy ez ennél egy kicsit koordináltabban is mehet, függetle attól, hogy senki nem vitatja. Vinter Montel Zsoltal ezért beszélgettem negyed órán át pénteken, hogy egyébként az a döntés, amit hozott a BKK, az nem volt szakszerű, ezt Vitézi Dávid szóvá is tette, azt meg nem tartottam nagyon elegánsnak, amit a főpolgármester mondott, amelyben ugye az volt benne, hogy ő jó döntést hozott, de a BKK ezt rosszul alkalmazta a valóságban. Ez valahogy hogy úgy mondjam, ha így van, akkor azért nem volt elegáns, ha meg nem volt így, akkor azért nem volt elegáns. De nekem el semmi közöm, csak hozzászólok, mint annyi más dologhoz, amihez semmi közöm. Ebből élek. Mindenfélehez hozzászólok. 3 perc 37 másodperc van hátra a műsorból, már ami a tévémisort illeti, utána interneten leszek követhető. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Figyelek! Hát beszerették beszélni a fialában. De benne van a műsorban. Aki telefonál, megszoglal, az benne van a műsorban. Igen? Igen. És akkor mikor vagyok benne? Mi, bele? Már nem. La, la, la, la. Kicsit féltem én Ó, amikor én még kis voltam Elvésznek Engemelt elvésznek Rossz arcú Ki Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Önnek is? Azt mondjam, ha nem mondja, akkor nem tudok ráfigyelni, viszont hallásra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! mi szeretnék, az MVK maszkok megérkeztek már! Ezt ken változatban meghallgatom, az önnében nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Én úgy gondolom, a miniszter azért rossz a döntést a parkolásról, hogy erről beszéljünk, és közben valami másról a figyelmet elkerülte. Uh -huh. Jézusom! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kíván. Jó reggelt kívánok Én azt szeretném megkérdezni, hogy tudják hogy... Született-e már olyan döntés, ami csak a felhatalmazási törvénynek volt köszönhető, és nem a koronavírussal kapcsolatos? Olyan nincsen. Minden, ami nem. a rendelkezési, rendeleti kormányzással kapcsolatos, annak összefüggésben kell lennie a koronavírussal. Ezért jött létre. Itt szeretném elmondani, hogy 80 másodperc van hátra a tévéműsorból, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérleti műsornak, és holnap reggel 7 óra után, 4-1-8 előtt ismét találkozni fogunk. Amennyiben ez volt az utolsó, bármilyen okból, akkor nagy volt a megtiszteltetés, és elköszönök. Akik távol létemben szeretnének velem valamilyen módon kontaktus teremteni, Azoknak ajánlom az e-mail címemet dörö kis kis Janos a nevem kukac gmail.com 48 másodperc múlva interneten lesz hallható a műsor, valamint a 87.6, hát ilyen kicsit bicebóca földi frekvencián. Nagyon rövid időnk van. Annyi sincs. Nagyon rövid időn van. Jó reggelt! Jó reggelt! 20 másodpercünk van! Kívánok! Azt szeretném megérdeklődni, hogy a nyugdíjasok a 12-e való tekintettel, ami vasárnap van. Nem tudok válaszolni rá. Nem tudok válaszolni rá, azt mondjam. Ezek olyan szakmai kérdések, amikre nem tudok válaszolni. Na, hát akkor magunkra maradtunk itt a rádiomisorban, 061-877-0877, figyelek, ha van mire. 877-087, ma 2020 április 6-án hétfőn 2 perccel 31-9 után. Not a gate, such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. Minden a kísérletim is a minden a utolsó adás ezzel együtt, miután a szó hagyományos értelmében nem élem az életemet, így pénteken és hétfőn is lesz Kejfej Jáncsi, pedig nagy pénteken és húsvét hétfőn egyébként nem lett volna. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó vagy jó napot mindenkinek! Figyelek! Ja, jó, csak a internetes késés miatt vannak általában problémák, úgyhogy azért, azért nem tudom, hogy most adásban vagyok, vagy nem. De ha engem hal, akkor adásban kell, hogy legyen. Oh, akkor jó. Ö, mehet a parkolással kapcsolatos? Uram, hegy, ne, ne húzzuk az időt, hogy mehet-e, nem mehet, mondja. Na, hát az a helyzet, hogy ez éppen, hogy az maradás nem segíti elő, mert ez mindenkinek akkor, hogy most menjünk, be, és ingyen parkolhatunk, ez egy kicsit sámít, úgyhogy csak ezt akartam elmondani. Köszönöm. Stay away. 061877 far away from me And from those I love You only want to fuck me up. és csak Nye. önökre figyelek Boldogan veszem a hívnak to give És tudomásul their veszem az ellenkezőjét. are worthless azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy eltelt több mint másfél óra, és senki nem beszélt arról, hogy ő hogy él. Beszélgettünk a miniszterelnökről, beszélgettünk a parkolásról, miközben senki nem mondta azt, hogy most éppen és nem kell fizetnie, függetlenül attól, hogy fél nyolc, amíg egyébként se kell az ország legtöbb részén fizetni. Semmilyen személyes dolog nem volt a mai műsorban. Nem mondom, hogy ezt lehet pótolni, mert a személyesség nem pótolható. Hogyha most 8 óra 50-től hirtelen személyes lesz a műsor, akkor a semmilyen vonatkozással nem bír a 7 óra 11 és 8 óra 46 közötti részbe. De ha van, hozzájuk, van hozzá kedvük, én boldogan venném, hogyha a maradék időben, ami akár lehet 10 perc és lehet 40 perc, ez a műsor személyes lenne. 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Gyógyulást, mert ilyen fész volna. Gyógyulást! Látja, pontosan erről van szó. Eltelt másfél óra, és senki nem mondta azt, amit ön mondott. Így. Az előző számnál is akartam, csak nem tudtam telefonálni. Nagyon jól cselekedett, és akár hiszi, akár nem, beleborzongtam. Én is. Tisztaníva Köszönöm. Bőr vagyok, viszont hallásra. viszont hallásra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Um, szerint a, a parkolás rendelet, tehát az téve a parkolásnak a segíti vagy nem segíti a távol tartást. Én csak azt tudom mondani, hogy is. Ami engem a parkolásban zavar, abban a legszebb magyar, az egyik legszebb magyar szót fogom mondani, amit nem mondott a kosztolányi, Abban engem az zavar, hogy van benne egy olyan politikai incselkedés, amilyen politikai incselkedésnek szerintem most nincs helye. E, hogyha ha ez segíti tegyük fel, hogy segíti e, akkor ha az operatív törzs e, szombaton vagy vasárnap azt, e, azt e, jelenti ki hogy a, a, a járvány belubbanhat Budapesten meg kellett hol volna várni a miniszterelnöknek a keddi szerd, szerdai nagy gazdaság, segít, gazdaság segítőcsomag bejelentésével lesz tehát ez 72 óráról beszélünk jó reggelt kívánok! 061-877-0877 Személyes, személyes, személyes, személyes Én nem azért énekeltem, mert tudok énekelni, hanem mert ez a műsora részemről a legmaximálisabban személyes én a bőrömet viszem a vásárra. Jó reggelt. Csak amiatt telefonálok, hogy a civil a pályán az rendkívüli jó volt. Tehát ez a szokásosnál sokkal, de sokkal jobb volt, pedig az se gyenge. Úgyhogy szuper jó volt. meg fogom mondani a szerkesztőnek, és átadom a műsor készítőinek. Bódis Krisztának, Kulai Andrásnak, Mihály Péternek és Dura Nelly Péternek, valamint Szlazsánszki Ferencnek. Exist, exist, exist, exist Jó reggelt! Törreget kívánok, hát az maradást szerintem nem segíti a parkolást, de azoknak az életét, akiknek mégis be kell menni dolgozni, mert olyan munkát végeznek, hogy kell, azoknak jelentősen segíti az Uram, segít ez, ez egy életi. felmérésre lenne szükség, amit egyébként lehet, hogy elvégeztek, hogy mindazok, akik tömegközlekednek, egyébként, hogyha ingyen parkolhatnának, nem tömegközlekednének-e? Ha azt kérdezi tőlem... Nem? hogy egyébként ez mekkora része a tömegközlekedőknek, akkor azt tudom mondani. Fogalmam nincs, ez szakmai kérdés, és öntől se várok ezügyben választ, mert ő se ért hozzá. Jó régelt! Jó el, kívánok! Vince Tomás vagyok. Szeretnék a parkolási uh, rendeletre mondani valamit. A Mondja. következő. Arról az oldalról még senki nem világította ezt a kérdést meg, hogy ha ingyenes a parkolás, akkor nincs szükség a parkolási örökre. Ez egy elég nagy tömeg, és. Azt mondjam, ha... ez nem egy elég nagy tömeg. Senkit nem akartam megbántani, aki parkolóőr, de a parkolőrök számát számosnak fentültetni ebben a szituációban, mint szempontot a kejfejancsiban nem lehet. Ez nem jelenti az ő tevékenységnek és a személyeknek a leértékelését. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Azt mondta, személyes. Uh -huh. Én most már két hete vagyok itthon homofizban. Ami azt jelenti, hogy kise se dugja az orrát? Hát nagyjából igen. <síns> Nincs olyan, hogy nagyjából délelőtt dolgozom, a 8-10 órana végig dolgozom minden nap, és aztán mivel én vidéken élek, és nincs nagy tömeg körülöttem, azért el szoktam menni a kutyák sétálni. És közben figyelem a híreket, mindent nem. A, a sajtótájékoztatóra szoktam figyelni az közben. Azt árulja nekem, hogyha egy dolgot kéne mondania, ami alapvetően más most az életében, és amiért az egészet másképpen éli meg, az mi? Igazából úgy érzem, mintha egy ilyen háborús helyzet lenne. De mennyiben érzi Vár, vartam, vartam a magamnak meg a De soha nem élt háborúban. Hogyan, hogyan tudja nem, háborús... Nem, egyszerűen az jutott eszembe, amikor vartam a szájmaszkokat, hogy lehet, hogy ilyen volt, amikor a világháborúban a működötték a túlóvereket, a katonák. Mert hogy ön egyébként szájmaszkokat var? Én vártam néhányat, igen, amit itthon találtam anyagokat, abból vártam szájnak. Ezt magának, másoknak? Magamnak, a családomnak, a kollégáimnak. Okay. Tökéletesen értem, de azt árulja el nekem, hogy mikor... ön hány éves? 53. Mert azért önben van egy játékosság, azt tudja, szóval akkor, amikor az ember azzal a gondolattal játszik el, hogy vajon a második világháború idején, amikor más asszonyok valamilyen háborús szituációban valami hasonlót végezhettek, abban egyszerre van benne a játék, és a saját Uh, múltamból, ugye a pszichál, pszichológusoknál és pszichiateretnél eltöltött múltamból következve van egy méhetetlen tolása ennek a jelenlegi helyzetnek, hogy távol tartsa magát tőle. Igen, lehet, igen. Mert ugye én, itt félek, nem... tőle, én félek tőle, mert a féljem potenciális. Tehát én igyekszem távol tartani magunkat ettől, mert több szempontból is benne van abban a veszélyeztetett körben. Egyrészt elmúlt 65, 65 akkor... másrészt különböző betegségei vannak. Különböző betegségei vannak, nem múlt el 65. Nem, de Akkor beszélgessünk arról, ami igazán foglalkoztat. Az ágyban, egy ágyban alszanak? Nem, külön költöztünk. Most. Ed eddig együtt aludtak? Igen. A... Látja, itt vagyunk a műsor közepén, látja, és nevet. Azt kérdezem öttől, hogy ez... ezen a ki, ki, ki ajánlott, ki bonta az, hogy költözzünk külön? Ö, hallottam ilyesmit. Nem, hogy nem, nem, nem. Elnézést, nem, nem. Elnézést, nem kell, hogy válaszoljon, de a körmondzotaira nem vagyok kíváncsi. Eddig együtt én. aludtak, most külön aludtak. Ki mondta a másiknak azt, hogy aludjunk külön? Én. Megértette -e a férje? Igen. Vitatkozott-e önnel? Nem. Önöknél mikor fordult elő utoljára ezt a mostani periódust leszámítva, hogy önök külön aludtak? Hát talán, amikor, mielőtt még nem éltünk együtt. Volt -e, hány éves házasság ez? Hát nagyon 86, akkor sok. Uh, sok. Volt-e olyan, hogy összevesztek teljesen mindegy, hogy mién és amiatt külön aludtak volna? Nem, nem. Hány éves a férje? 62. Hát akkor ugye az még a veszélyeztetett korban nincs benne, hiszen az 65 fölött van. de, igen, a, veszélye, de ő a betegségei a, mi a igen, De ő. Igen, de ráadásul most saját magamat lövöm le. Veszélyeztetett kor az, amit egyébként egy házaspár veszélyeztetett kornak lát, az lehet 45 év is. Tehát az egyáltalán nem kell, hogy egybeessen azzal, amit Müller, Cecilia, vagy bárki mond. Milyen betegségei vannak a férjének? Rákbeteg a férjem. Maga, a, magas aktív rákbeteg, tehát annyit, úgy értem, hogy aktív rákbeteg, mint akinek kezelése van, operáció előtt. Nem úgy, nem, tehát kezelésekre nem járunk, de, de nem telt még el öt év az utolsó operáció óta. <hül> És ellenőrzésekre járunk, hogy van-e tünet, vagy nincs tünet. Még mielőtt külön költöztek volna, mármint ágyilag, beszélgettek-e egymással a halálról? Igen, szoktunk róla beszélgetni. Mekkora halálfélelem él önökben együtt és külön-külön? Én szerintem a férjemben nincsen. Akkora, mint amekkora bennem van, hogy elveszhetem őt. Azt kérdezem önben, hogy a férjében nincs, akkora vagy nem mutatja. Az két különböző dolog. Nem mutatja szerintem. Nem. Tehát lehet, hogy van. Lehet, hogy van. Igen, Megérezni? Nem tudom. Nem tudom. Én annyira engem, engem ural, amióta ő beteg lett, hogy mivel mi minden időnket mindig együtt töltöttük, engem, engem ural az, hogy mi, lesz, ő nem, nem le, mi lenne, ha ő nem lenne. Tehát ön, ahogy ezt a magyar nyelv mondja, permanensen aggódik. Na, igen. Ezzel az aggódással az agyára megy, vagy nem? Nem, nem, nem. nem. Ezt ön szeretettel műveli. Nem, én, én, én mindig erős vagyok, mert... Én ezt értem, de azt mondtam, hogy ezt nem. az aggódást ön szeretettel műveli. Igen, igen. Kettel laknak egy háztartásban? Igen. Mennyi ideje küldtöztek külön? Két hete. Egyébként, ami az ágyat igen. illeti, magában igen. a lokásban is megtartják a két méter távolságot permanensen? Hát ha azt mondom, hogy mivel én az emeleten töltöm az időm, itthon lévő időm 80%-át, mert van két szövőszéken, és itt van egy szobában, és én itt szeretem tölteni az időmet, ő pedig a nappaliban a tévé előtt, akkor igen, akkor külön töltjük az időnket. Én őszintén kívánom önnek nem csak az, hogy a férje gyógyuljon meg, hanem mindazt az időt, ami így kiesik, miközben semmilyen idő nem esik ki. Mert mindennek pontosan úgy kell történnie, ahogy van már, csak azért is, mert utólag nem kapjuk vissza. De ha visszakaphatnák, én kívánom önöknek az, hogy ezt a kvázi kiesett időt a szó lehető legaktívabb értelmében tudják megélni együtt. Köszönöm szépen. Ezért még egy nagyon szép történet, önnek? természetesen. A műsorát hallgatva, én annak idején, a 90-es évek közepén hallgattam önt még a Kalipszón, akkor lehetett tudtuk fogni, és a műunkahelyen, mert mi rendszeresen hallgattuk, nagyon szerettem, még a, az afrikai segélyezés, mikor utazott, és Igen. ellopták a cucait erre is emlékszem. És most nagyon örülök, hogy létem, de itt lépem, mert én a neten keresztül rá az ön műsorára, fogom is sem hallgatni. Még csak annyit szeretnék mondani, hogy a miniszterelnök úr mosolya. Szóval én, én, én, én, én igyekszem bízni abban, amit ő most kicsinál. csinál, és igyekszem hinni, hogy, hogy helyesen fog dönteni. De azt a mosolt, hogy azt nem tudja levarázolni az alattáról. Ami egyetért is mindig bosszant engem, amikor látom a televízióban, de hogy... hogy <gül> <gül> ő, ha itt, itt lenne, volna én, én, e én ezt tökéletesen megértem, és teljesen egyet is értünk. Én azt gondolom, hogy én lennék vele olyan viszonyban, akkor ő azt mondaná, hogy fiala, te ezt a mosolyt félreérted. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elmondom, hogy mi a meggyőződésem hogyha a főpolgármester vagy a polgármesterek akként döntöttek volna, hogy ingyenesé teszik a parkolást, akkor a miniszterelnök az operatív törzs mondjuk tegnapi gyilatkozatára tekintettel, hogy mennyire fegyelmezetlenek vagyunk, azt hozta volna... Nézze, az előző telefon után ezt nem szívesen hallgatnám végig. Köszönöm szépen. Van-e olyan személyes, amit szívesen megosztanának, vagy nem szívesen, de megosztanának? 061-877-0877 először aren't they just the say? We're always breaking someone's heart, especially our own. Life goes on its joyful way. As usual, nothing's as it seems. But to die a good death is my dream. And I wish it for all, for all I know and love. We down below And high up we're born to die No one to play másodszor Gyógyulást to love We're all the same Marian fészulnak, gyúgyulás mindenkinek aki beteg Mostantól kezdve a maradjanak otthon valami plusz értelemmel bír. A gondoskodásnak lett a szinonimája. Akkor is, amikor már nem lesz koronavírus. Ha tehetik, maradjanak otthon. Ma egész nap 2020 április 6-a lesz, de 9 óra 4 perc és 28 másodperc már soha többet. Utoljára ajánlom a mai nap folyamán a 061-877-0877-es telefonszámot. Minden nap kísérleti visar, minden a utolsó adás. Távolétemben gmail.com. Még 76, még 74. are my enemy, but love gets me through. Born to live and die, forever loving you. Don't make me cry. Know what I must do. Reggelt. Jó reggelt. Figyelek! Jó regött hívánok, fial úr! Jöjjön! Egy szeretném mondani egy hogy mi hogy élünk, legyünk, díjas vagyunk. Mindenünk meg van, semmiben nem szenvedjünk hiányt. Negyedik hete vagyunk idehaza, de mégis hihetetlen rossz érzés, ami történik a járványal kapcsolatban, a sok beteg és halott ember, és egyáltalán az a tudat, hogy fogalmunk nincs arról, hogy ez meddig fog tartani. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Még a hatása alatt vagyok az előző hölgy betelefonálásának, és most azt szeretném csak elmondani, hogy ma van az unakám születésnapja, és nem tudok megölelni. Elnézést. Hanyadik El. születésnapja van? Igen. Hanyadik születésnapja? 13. Igen. És ez a karantén nagyon rossz. A 12-en megölelte? Meg, meg, meg, persze. Nem akarom, nem akarom megnyugtatni, a 14-en is megfogja. Remélem, bár én idős ember vagyok, és éppen azért nagyon betartom a karantént. Ők voltak, akik először azt mondták, hogy papa, nem jövünk, mert te fontos vagy nekünk. Elnézést, de a hölgy nagyon belén. Ö... Tisztában vagyok vele, eltöltöttem néhány évet a mikrofon mögött. Tisztában vagyok vele. Ez az, ami a műsor első feléből tökéletesen hiányzott. Ha azt kérdezik, hogy elégedett vagyok, akkor azt tudom válaszolni, hogy nem vagyok elégedett. Ez nem elégedettség vagy elégedetlenség. De az élet, barátaim, az ez. Want to live? Born to die. Jó reggelt! Jó reggelt, Könesik Krisztina vagyok. Öm, lehet még személyes? Igen. Öm, mi tegnap utaztunk volna haza Magyarországra, de a koronavírus miatt maradtunk itt. És nem utaztunk haza. Majd jönnek később. Gyógyulást! Már a. A homesickness a gyógyítását illeti Nem mondom már, hogy először, másodszor, harmadszor, mert azt már nem lehet fokozni 061.877, hat 0877 Kirenc óra múlott nyolc perccel És megtaláltam a mai zárózenét want to love but all the same Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, ha módjukban áll, tegyék ezt holnap is. Függetlát, hogy otthon maradtak-e, vagy sem, vigyázzanak magukra és a környezetükre. Viszont Stay away from me, I hate to lose old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 No jó reggelt kívánok, itt is mindenki megkapja a magáért. Hát ha van olyan telefon, amely megpróbálja elrontani a jó szájét, akkor ön e sikerült. Ön az epe a halban, amit megsértenek. Jó reggelt. Meghagyom ezt a telefont utolsónak, csak hogy tudják, hogy minden szituációt van, aki megpróbál elrontani, és én vagyok az, aki üzenem önöknek azt, hogy nem sikerül neki. Itt azért, mert én vagyok, máshol azért, mert önök vannak. Itt ő megkapta magáit, mi nem. Nekünk elég a koronavírus, az előző pacákra már nincs szükség. Viszont hallása. Újabb négy ember veszette életét a koronavírus miatt. Már 110 ezer liter fertőtlenítőszert szállított ki a múl.